Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ala Alhamdulillah takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin al-habibil azham ala alihi wa sahbihi wa ala sirrihi intazam. ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini di majlis Al-Ghutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Nashaihul Diniah tentang ibadah haji ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan kita sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah Nabi Muhammad alaihi wa as Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Haji Merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima Yang lima Sebagaimana disabdakan di dalam hadis sahih Oleh baginda Rasulullah s.a.w Sebagaimana yang diriwayatkan oleh alimah muslim sahih Ketika datang malaikat Jibril Menjelma sebagai manusia yang tak dikenal Datang kepada Rasulullah SAW Dan bertanya di hadapan para sahabatnya Akhbirni anil Islam Beritahukanlah kepada ku tentang apa itu Islam Maka beliau menjawab Antashada an la ilaha illallah Wa adna muhammad rasulullah, rasulullah Wa tugima salah Wa tutia zakah Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila Gawalah sadagata Al Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab engkau bertanya kepadaku tentang Islam, ketahuilah Islam engkau bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadhan, dan pergi haji ke Baitullahil Haram apabila engkau memiliki istita'ah kemampuan untuk menempuh perjalanan tersebut. Lima pondasi daripada agama Islam Yang pertama syahad, syahadah Kesaksian kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Salat lima waktu Menunaikan zakat Dan puasa di bulan suci Ramadhan Dan keempat kewajiban ini adalah perkara yang lazim kita lakukan Adapun yang kelima Hanya bagi mereka yang memiliki istihtoa atau kemampuan Barusan dibahas tentang al-istita'ah, kemampuan Mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji Maka wajib untuk bersegera menunaikan kewajibannya Berangkat tahun itu juga, kalau tidak bisa minimal Maka saat itu juga dia mendaftar Ketika dia telah memiliki kemampuan, segera dia mendaftar dan menunggu panggilan. Orang yang memiliki kemampuan, memenuhi persyaratan, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji dan apabila dia mengundur-ngundur, setelah kewajiban haji dipikul di atas pundaknya, dengan kemampuan yang dia miliki, dia undur-undur. Maka Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Man malaka zadan wa marahilatan tuballighuhul Baitul Haram fa lam ya'uj fa la an yamut in yahudiyan wa in nasraniyan na'udzubillah." Di dalam hadis Rasul mengatakan barang siapa yang memiliki kemampuan yang dapat menyampaikan dirinya ke tanah suci ke Baitullahil Haram, kemudian dia mengundur-undur, dia tidak melaksanakan kewajibannya. Maka kata Rasulullah silakan dia saat, saat meninggal dia meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi naudzubillah. Karena itu yang memiliki kemampuan di antara kita hendaknya dia bersegera. Jangan diundur-undur, kalau mau nunggu alasan-alasan banyak. Kesibukan enggak ada habisnya sampai seseorang di antara kita meninggal dunia. Hendaknya kita dahulukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang alasannya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ini dan itu. Padahal dia sudah memiliki kemampuan. Dan memang haji adalah panggilan Allah. Hanya mereka yang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang diberikan Taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wata'ala orang yang memiliki kemampuan terus dia sengaja mengundur-undur karena kesibukan dunianya dan beberapa alasannya dikhawatirkan orang yang semacam ini bukan dia yang nggak mau tapi Allah yang nggak mau dia datang naudzubillah karena itu yang punya kemampuan diantara kita dia bersegera, Untuk melaksanakan kewajiban ibadah hajinya. Sebab orang yang dipanggil oleh Allah dan inilah panggilan. Berapa banyak, berapa banyak orang yang kaya raya, punya uang berlimpah, tapi sampai akhir hayatnya dia undur-undur dia nggak bisa nggak pergi haji. Dan berapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi punya tekad dan niat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Panggilan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang hajinya mabrur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Al-umrah ilal al-umrah mukaffiratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa'u illa al-jannah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dari Umrah ke Umrah yang berikutnya adalah pengampunan dosa-dosa dan Haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang pantas baginya melainkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surga dijamin oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang melaksanakan ibadah Haji dan kembali dengan membawa Haji yang mabrur. Yang hajinya diterima Haji yang mabrur adalah haji yang membuahkan tagwa kepada Allah SWT Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Orang yang berangkat haji Dia adalah orang yang beruntung Bagaimana tidak Seumur hidupnya Kita melaksanakan kewajiban solat lima waktu Kita menghadap kepada Kaabah Menghadap ke kiblat. Dan saat orang melaksanakan ibadah haji dimuliakan oleh Allah Bisa menyaksikan Kaabah yang agung tersebut Kaabah yang mulia tersebut Hingga disebutkan Bahwasanya setiap orang yang memiliki setitik iman di dalam hatinya Ketika pertama kali memandang Kaabah Di dalam hidupnya untuk pertama kalinya Pasti mau tidak mau Sekeras apapun hatinya Pasti karena terharu Dan karena melihat kewibawaan yang demikian agung yang ada di dalam Kaabah, Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Dan di tempat semacam itu, doa-doa diijabah oleh Allah, rahmat diturunkan oleh Allah. Tanyakan kepada mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Di tempat semacam itu, di Masjidil Haram, hati merasa tram, ketentraman yang enggak bisa didapat dimanapun Hingga seseorang merasakan seakan-akan hatinya itu dituangkan dengan air yang dingin, dengan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di tempat suci tersebut. Hingga di dalam hadis atau diriwayatkan disebutkan Al-Imam Al-Ghazali mengutip suatu hadis tersebut uh, mengatakan di dalam kitab Ya Ulumuddin Bahwasanya di antara dosa yang sangat besar, di antara dosa yang sangat besar adalah ketika seseorang berwuguf di padang arafah, kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka apa? Menganggap dirinya nggak dapat pengampunan Allah. Prasangka semacam ini adalah dosa yang besar. Artinya apa? Bahwasanya setiap mereka yang berwuguf di padang Arafah Dosa-dosanya diampuni oleh Allah ta'ala Tanpa diragukan Dan tanyakan kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji Setelah wuguf di padang Arafah Hingga tubuhnya itu merasakan enteng Tanya kepada yang sudah pergi haji Lepas terbenam matahari di hari Arafah Itu badan jadi enteng Kenapa? Dosa-dosa semuanya sudah diangkat oleh Allah Pikulan dosa yang berat yang selama ini dia pikul Ringan semuanya Tentram hati Enteng seakan-akan terbang Saking saking dosa-dosa diampuni oleh Allah seluruhnya Sampai seseorang merasakan ketentraman ringan Di dalam tubuhnya tersebut Diampuni semua dosa Makanya Al Imam Al-Haddad di dalam ucapannya Di dalam syairnya Beliau mengatakan wa fi arafatin kullu wa minna Beliau katakan Di padang suci Arafah Seluruh dosa Diampuni oleh Allah SWT Dihapus oleh Allah SWT Karena karunia murni dari Allah SWT Sampai disebutkan bahwasanya syaitan wa iblis Tidak pernah dilihat wajahnya penuh dengan kesuntukan Sebagaimana di hari tersebut Di hari di padang Arafah Sampai ditanya kenapa engkau seperti ini wahai iblis Bagaimana tidak Satu tahun penuh Aku sibuk Menyesatkan hamba-hamba Allah di muka bumi ini, tapi dalam satu detik ini, detik ini, saat ini di padang suci Arafah Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa pergi haji ke bait Allahil Haram, muziyarah khabar Nabi Muhammad, alaihi azka salam Belum lagi tempat-tempat yang mustajab di tempat tersebut. Di dalam masjidil haram, Ketika seseorang datang, Begitu dia datang aja doa, Dikabulkan oleh Allah, Lain lagi tempat-tempat suci, Seperti multazam, Antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Di tempat tersebut al-multazam, Diampuni segala dosa-dosa oleh Allah, Dan diijabah semua doa oleh Allah, Itu sampai disebutkan di antara tempat yang paling mustajab di muka bumi, Itu dia multazam, Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan ibadah Haji wada'nya setelah beliau bertawaf ifadah beliau menyandarkan tubuhnya di Multazam tersebut dan beliau berdoa kepada Allah menangis di tempat itu dengan waktu yang sangat lama dan dikatakan bahwasanya di tempat itu diampuni dosa dan diijabah doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai para muhadisin. Mereka itu meriwayatkan suatu hadis al-musalsal hadis yang musalsal dengan doa di Multazam di tempat suci itu Setiap periwayat hadis mengatakan Aku berdoa di Multazam Dan aku dapati doaku diijabah semuanya oleh Allah SWT Semua yang berdiri di tempat itu berdoa kepada Allah Diijabah oleh Allah SWT Semuanya Dikabulkan semua doa oleh Allah Lain lagi di bawah pancuran Tempat diijabah doa, dikabulkan doa, diampuni segala dosa-dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi. Lain lagi di, di di Mina, ketika seseorang bermabit di Mina. Tempat yang indah, tempat yang penuh ketenteraman. Bagian dari sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya iman kepada Allah ketika usai melaksanakan ibadah haji Dia pulang ke, ke, ke kampung halamannya Pasti merindukan untuk bisa kembali lagi ke Tanah Suci Untuk melaksanakan ibadah haji Ya Allah mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT Bisa pergi haji ke Baitan Lahil Haram Ziarah Gaburan Nabi Muhammad SAW Dan yang paling indah Dari itu semua Adalah ketika seseorang berdiri di makam Rasulullah SAW Di hadapan pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selama ini dia cintai, dia bersalawat kepadanya, merayakan perayaan Maulid untuknya. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah tempat alal itlaq dikabulkan semua doa oleh Allah subhanahu wa taala enggak ada lagi tempat yang lebih mustajab di alam semesta daripada di tempat itu ketika seseorang berdiri di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Al Haddad ketika berdiri di hadapan makamnya Rasulullah beliau mengucapkan salamnya dan dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau katakan wa ghafna wa sallamna ala khairil mursalin wa khairin nabiy ma lahu min munadhiri farada alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa shurifa min ayyin karim wa hadir ziyaratuhu fawzun wa najhun wa magnamun li ahli gulubil mukhlifatit tawahiri beliau katakan ketika aku berdiri di hadapan makam Rasulullah aku ucapkan salamku dan aku dapati beliau menjawab salamku kata Habib Abdullah Haddad Dan memang inilah Nabi Muhammad saw. Beliau menjanjikan bagi setiap orang dari umatnya yang mengucapkan salam kepadanya pasti dijawab oleh Rasulullah saw. Hanya saja hati setiap umat Nabi Muhammad berbeda beda. Ada orang yang hatinya suci hingga mendengar jawaban Rasulullah. Ada hati yang macam begini, macam kita. Tapi pasti dijawab oleh Nabi Muhammad saw. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa pergi haji ke baitullahil haram, maziyarah gambar Nabi Muhammadalaihi aftharussalam kita dan keluarga kita, anak-anak kita semua keturunan kita dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala. Bisa kita menyempurnakan rukun Islam yang lima di dalam diri kita sekalian ya rabbal alamin dan mendapatkan surga yang tertinggi dari Allah subhanahuwataala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga para jamaah haji yang sedang berangkat, yang belum berangkat, yang akan berangkat. Hingga mereka kembali dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, zafirin, ghanimin, bi khairatid dunia, wa dini, ya Rabbal alamin. Ala Muhammad, wa wa sallam, Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.